Jóklak keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe nekünk hogy az ifjúsági bűnözés. Még problémák, és akkor utána egy pacal és egy ulti parti. Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Halló cések. Itt van mindenkire, meg a vétel. Jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Klubrádió. Mit nem ért ez, Dani? Nem tudod, hogy mi az, hogy halló cések, Nem tudod, mi az, hogy halló cések Jó, akkor figyelj, hazamész, és a munka után megnézed a Megáll az Idő című filmet, amiben azt mondja Pierre, hogy halló cések. Hall engem mindenki? Magához ragadja az iskola rádió mikrofonját, és bekiáltja, és éljen a Rakendról, erről beszél. Na, innen van a hallócések úgyhogy Kemény Dániel, mint kiderült ma a technikusunk, ő fogja fény, fényesíteni a gombokat, a szerkesztő árva Brigitta, a mikrofonnál pedig az önök alázatos narrátora, Punks Miklós van, és hát... Én azt gondoltam, hogy izgalmas témát választottunk, aztán két óra múlva majd kiderül, hogy, hogy elég izgalmasat, vagy elég jót-e. 2007. február 14-én zárt be a Fortegyár, úgyhogy hál' Istennek nem számít reklámnak az, ha ma a Fortegyárról, a Váci Fortegyáról fogunk beszélni, ami 1922-ben még Kodak tulajdonban volt, az Eastman Kodak tulajdonában, és aztán jöttek a furcsa évek, és államosítás ilyesmi, és fordtelet belőle. És a Fortéről azt mondják, hogy világhírű nyersanyagokat, papírokat gyártott, úgyhogy erről is fogunk beszélni. Tehát olyan embereket keresek, akik a forte anyagokat használták, és egy kicsit ezzel. Ezzel, hogy is mondjam, az amatőr fényképezés felé is szeretném terelni a mai műsor hangulatát, tehát ha vannak olyan hallgatók, akik a sötét lámpa, tehát piros lámpa, zöld lámpa, sötét kamerában hívták elő a filmjeiket, jó kalandjaik vannak ófotérbe beadott filmekkel, meg fekete papírba csomagolt szexképekkel, amit a kollégi unnevelő tanár nem nyitott ki, hiszen azt hitte, hogy azok olyan e, papírok, amit ha fényér, akkor tönkre mennek. Na no, szóval, ilyen kalandokat várok, és persze nyilván saját kútfőből is fogok dolgozni, de a túlsó végén most itt van velem Medvig Gábor, operatőr, rendező, egyetemi tanár, tegeződni fogunk, mert volt néhány filmben egy együtt dolgoztunk, Szerbusz, Miklós. Nagyon, örül... Nagyon örülök, hogy hallom a hangodat ismét, kiderült, időnként te is szoktad hallgatni az enyémet, és emlékeztél rá, hogy múlt héten ideges voltam, amikor az egyik kedves hallgatóval. Hát így próbáltam neki beszélni, ő meg nem hallotta a kérdésemet. Igen, éreztem egy kis feszültséget. Mindig van így, az adás elején van, meg amikor a technikai problémák vannak, akkor akkor vannak, egyébként most is van egy kis feszültség, mert hogy a Facebook állítólag nem működik, úgyhogy akik Facebook... Ezt, ezt igazolhatom, itt sem működik a lüli pedig azt mondtam volna mindenkinek, hogy menjen fel Medvig Gábor Facebook oldalára, mert hogy naponta jobbnál jobb fekete-fehér képek jelennek meg, és itt jön most persze egy mellékszál, hogy én magam is birtoklok egy Medvig Gábor képet. Rudolf Rusinski, a Hullaégettő című filmnek a főszereplője van, aki a Halálútak és Angyalok című Kamondi Zoltán filmnek is az egyik főszereplője volt, és amikor Gábor kint volt nála. Akkor még Cseszlovákiában, akkor készített róla egy portrét, és az birtokomban van egy példány. Szóval te hogy lettél fotós, operatőr, fényképész? Hát térjük vissza az alapokhoz, hogy, hogy sötét kamra, fotózás, hogy én tíz éves koromban elkezdtem fényképezni, már nem tudom, hogy hogy, de de sikerült vásárolni egy, először egy beérett márkájú fényképezőgépet, aztán ebből zenét lett majd gimnáziumban praktika, uh -huh. és ö, iskolatársak szüleinek a felszámolt fotolabor felszerelését ö, sikerült megkaparintanom. Az első, az, az első nagyítom, az ö, emlékszem rá egy, egy nagyon pici, Bakelit lámpaházas nagyító volt. Akkor két lehetőség állt az amatőr fotós előtt, vagy ö, bevitte, a, először is meg kellett venni az aphotérbe. Igen. A, a filmet. Utána azt leexponálta az ember, visszakerült az apotérbe, ott előhívták, és akkor jött a választási lehetőség, hogy, hogy vagy e, kért az ember hozzá egy kontaktmásolatot, és ott bejelölte, hogy mi az a mixkép, e, amire kíváncsi volna, és abból kért, vagy 6x9-es, vagy ad x 9 es x 12 es nagyítást, vagy e, hazavitte a negatívot, vásárolt fotópapírt, e, vegyszereket ugyanott jött a fürdőszoba első tétítése, és, és maga próbált képet készíteni ma amikor, amikor telefonokkal jobb vagy jobb, de hát egész jó minőségű felvételket lehet már készíteni és abba a másodvercben, hogy az ember ugye vissza is lehet nézni. Elvesznek a, a mostani gyerekek attól az élménytől, hogy, hogy a, a fürdőszobában átéljék azt a csodát, ami, ami nagyobb csoda volt, mint a, a, a vízi csoda. Igen. Hogy, hogy ugyanis Ráexponált az ember egy, egy fehér papírra egy negatív képet, betette az előíró oldatba, és a szeme láttára jött elő ott a, a valóságnak egy részlete. Aha. Mondjuk a legnagyobb meglepetés akkor volt, amikor én például volt olyan, hogy beadtam egy filmet előhivatni a, a, az afotértbe, és mentem érte, és akkor hát mondták, hogy jó napot kívánok. Ezen a filmen nincsen semmi sem. Tehát nem, nem fényt kapott, hanem, hanem egy olyan negatív, olyan tekercset vittem be, amire elfelejtettem fényképezni, tehát teljesen szűz volt. Az is egy csoda volt. Igen, ilyenek előfordulhat. Szóval visszatérve a, a, a fotózásra. Igen, hogy, hogy aztán a gimnázium után hogy egy kis aladékot nyerjek a katonaság megúszására, a Dési Huber fényképész szakmunkás képzőintézetben öntem két évre, és borzasztóan egy szerencsémre másod évbe fölkerültem a filmlaborba, ahol a, a kísérleti laborba tulajdonképpen minden megvolt, ami akkor a világon fellelhet uh -huh. volt, és, és ezek Ezeket használni és tudtuk. Én ott is maradtam, öt évig dolgoztam ott, mielőtt főiskolára mentem, és, és ott aztán sikerült megtanulni a, a nem csak a fotózásnak, hanem a fotókidolgozásnak az összes csinját, binyát. Tényleg, tényleg a legjobb nyersanyagokkal dolgoztunk, és hogy, hogy visszakössek, Kodak papír, Cibakron papír, ami egyébként egy magyar találmány, Gáspár kolor eljárás alapján készült. Svájci papír volt, uh -huh. minden, ami elképzelhető, de, de fekete-fehér nagyítást az csak Forte papírra, mert a Forte papír világszínvonalon volt abban az időben, és, és utána is még. Kardos József nevű kollégánk, szerkesztőtársam összeszedett nekem rengeteg cikket magáról a, a Forte papírokról, és hát mindig attól féltem, hogy a 70-80-as évek, 60-as évek lelkendező cikkei, amik arról szólnak, hogy a Forte papír az világhírű, és több százezer métert értékesítenek belőle évente, az nyilván egy ilyen, egy ilyen szocialista humbug. De akkor ezek szerint nem. Hát nem, hát nem tudom felsorolni, hogy hány országba exportálták ezt. Uh -huh. a, a, a legyártott anyagnak a, a, a nagy része az külföldre ment, de, de nem, nem csak a Szovjetunióban, hanem, hanem Ausztria, Hollandia, Dánia, dél amerika ö, és az ázsiai országok, tehát irgalmatlan mennyiség ment szét a világba, és ez a külföldi fotóüzletekbe ugyanolyan jó helyen szerepelt, mint az összes többi Kozak, Agfa, Ilford papírok. Akkor, amikor 2007-ben megszűnt a, a Forte uh -huh. sajnálatos módon, akkor a, a magyar profifotósok fotósok és fotolaboránsok körébe szabályosan kitört a gyász. Ugyanis egy, egy sokkal ö, könnyebben, jobban kezelhető papír volt, mint a. a, a de mi volt a titka? Tehát akkor, amikor Kodak 1912-ben megvette a, a Váci székesegyháztól azt a területet, ahol aztán később létrehozta a Kodak gyárat, amit aztán később Forti államosítottak, akkor akkor az volt a terve, hogy, hogy a Balkánt és Kelet-Európát megpróbálja ellátni nyersanyagokkal. Aztán persze jött a háború, ami egy kicsit ebbe közbeszólt, de hogy három helyen működtetett, ha jól emlékszem a Kodak gyárat, Köpenikben, Londonban és Budapesten, Edel Vácon, pontosabban Vácon működtette ezeket a gyárakat. Hogy mi volt a titka a Forte papírnak, vagy a Magyarországon gyártott papírnak? A minőség a minőség, hogy, hogy, hogy a gyár, gyártás az, az, az abor után, azt hiszem, hogy 1922-ben kezdődött. Igen, igen, igen. igen És, és hogy hogy ez egy jól felszeret modern technikával ellátott gyár volt, és a, a papírjaik azok, azok működtek, és ha jól gondolom, akkor, akkor a két világháború között a Kodak, a Váci Kodak, az létrehozott már amatőr fotó sok számára uh -huh. egy laborhálózatot a, a nagyobb városokban, és létezett Kodak gép, ami a, a pajtás fényképezőgépnek az ötletadója volt, egy, egy boxgép, amin kétféle zársebesség volt, és, és rollfilmre lehetett fényképezni. Most ezeket a rollfilmeket be lehetett adni laborba, és, és megkapta a, a, a a a Igen, az fontos, hogy a rollfilm is Eastmannek volt a találmánya, tehát több találmánya is volt, de maga a rollfilm is ezek közé tartozott, és megnéztem most 1928-as Magyarság című újság, ötödik oldalán június 28 a pénteki számról van szó, az ötödik oldalon van egy nagy kodak hirdetés, ami arról szól, hogy, hogy a pünkösd élményeit azt mindenki menjen ki a szabadba, fényképezzen, lehet kapni kétfaj a kodagépet, gépet, és akkor azzal fényképezenek és akkor minden élmény megmarad. Tehát a 20 években már valóban pörgött ez a, ez a dolog. És aztán még az is kiderült, hogy 1928-ban Magyarországon járt, egy kicsit inkognitóban Eastman, két napot töltött Budapesten. É. Parancsolsz? Kint volt Vácon? Kint, kint volt Vácon, megnézte a gyárat, cigányzenét hallgatott, meg megnézte a város nevezetességeit. Úgy volt, hogy, hogy repülőgéppel jött volna a kollégájával, de miután a kollégájának volt családja, azt mondta, hogy nem beszélheteti a családját, mint a negymotoros gépről volt szó, és aztán mind a ketten vonattal érkeztek, és itt csapatták két napig. De egyébként Eastman, ha jól emlékszem, öngyilkos is lett valamikor később. Ezt nem tudom pontosan, de, de hogy a, a... A ROL film, amiről tudni kell, hogy, hogy előtte vagy síkfilmre filmre mm -hmm. vagy üveglemezre. Ez egy újítás volt, mert, mert helytakarékos volt, és egy tekert se uh, ráfért 66-osból, azt hiszem, hogy 12. Mm -hmm. felvétel, de ami nagyobb dobása volt Györgyi Ittmennek, az a kisfilmnek a kis a, a perforát film. Aha, 36... A lényegében a lényegében moz, igen. De hogy hogy mozifilmet tett kisfilmes uh -huh. Tehát az, amiről a mai fiatok már nem tudják, hogy mi az. Tehát hogy úgyis lehet fényképeket készíteni, az ember betölt egy, egy tekercsfilmet egy fényképezőgébe. Jut eszembe tényleg, mit tud csinálni, aki most betölt egy tekercsfilmet, és lehet egyáltalán még vegyszereket kapni? Ha berendezném a fürdőszobámat, akkor tudnék nagyítani? Hát lehet, hogyha vannak nagyon jó barátaid, mint például az Alkainre, aki, aki a mai napig ő... eleve van a, a... A régi fotóeljárásokban uh -huh. is, már is, is a, amellett, amellett foglalkozik a, a mai napig uh, filmkidolgozásra, uh -huh. Tehát ő, ő, ő tud keverni vegyszereket. Ba, igen. Mert múltkor valakivel beszélgettem, és azt mondta, hogy, hogy, hogy már nem lehet a háztartásban ilyen vegyszereket kapni, be van tétva. Mondjuk itt csodálkoztam rajta, vagy igen, vagy nem. Hát olyan vegyszereket biztos lehet kapni, amiket, amiket uh, vigítani kell, és de oldat vagy vagy formájában biztos, uh -huh. hogy hozzáférhető még vegyszer, de, de kétségtelen sokkal bonyolultabb. Létezik még egy-két profilabor, ahova be lehet adni, nem olcsón ezeket a... a Negatívokat, szemeket. igen. Igen, és a, a mostani ö, megoldás az nagyjából az, hogy, hogy, hogy aki filmre akar fotografálni, az se feltétlen papírképet kér, hanem a, a negatívot egyből bedigitalizáltatja és egy digitális két lesz a végtervény. Miközben akkor, amikor bezárt 2007. február 14-én a Váci gyár, olvastam a beszámolókat, valaki arról panaszkodott, hogy rendben, hogy, hogy el lehet menteni diszkekre a, a, a képeket, de a diszk az műanyagból van néhány évtized múlva, vagy hat év múlva, nyolc év múlva, tönkre megy, elveszik a kép, miközben azokról a negatívokról, vagy papírképekről, amik készültek 10, 20, 30, 40, 50 évvel ezelőtt, mindig lehet majd másolatokat, meg nagyításokat készíteni. Pontosan így van. Ami tettesen lényeges, hogy, hogy a, a te nem nagyon gyártott színes uh -huh. papírt. Igen. Általában inkább behozták az országba, és fölvágták, és kiszerelték, bedobozolták uh -huh. ezeket a színes papírokat. De hogy a, a fekete-fehér és a, a színes között mi a, a rettetesen nagy különbség, és ez, ez fontos azoknak, akik ontják a digitális képeket, uh -huh. Az ezüstkép, a fekete-fehér ezüstkép az, hogyha ha jól tárolják, 200 évig megmarad. A színes film, tekintve, hogy, hogy az egy fotokémiai eljárás során létrejött színes anyag három rétegből, az, az különbözőképpen lebomlik. Na most a, a még rosszabb hír az az, hogy, hogy ezek a digitális hordozók se tartják a végletekig a, a képet. Öt évvel ezelőtt volt egy beszélgetés a filmvilágban, Új Klárival, uh -huh. és ott, ott elmondtam, akkor, akkor az volt, hogy kettő darab DVD létezett akkor a világon, amire a, a, a gyártó, az egyik amerikai volt, a, a másik azt hiszem, hogy Japán, amire száz év garanciát adott a gyár. Az összes többire, ami üzletekbe kapható, uh -huh. semmiféle garancia nincs, meg lehet nézni a tudom én, 15 évvel ezelőtti DVD-ket, hogy, hogy milyen képminőség rajta. Miért szeretsz jobban fekete fejére fényképezni, vagy az esetben filmezni? El lehet képzelni a kárhozatot mondjuk színesben? Kizárt dolognak tartom, hogy <hums> ennek esztétikai okai vannak, hogy, hogy a... <hums> Nekem nagyobb kihívás csak tónusokban fogalmazni, lemondani a színek. A fekete fehér kép, ez eleve egy abstrakció, mert mi általában színesben látjuk a, a világot. A másik, hogy, hogy érdekes módon a fekete fehérnek főleg mostanában, hogy, hogy el van árasztva a világ színes képekkel, uh -huh. Van egyfajta ö, dokumentatív érzete, a, hogy mondjam, hogy a, a hitelességet növelő, a, a fekete-fehér uh -huh. hitelesség érzetet növelő. De elsősorban verszétikai okai vannak. Kemények lesznek az artvonások. Nem feltétlenül kemények, mert, mert hogy, hogy, hogy a, a jó esetben a szürke ezer átnyalatával dolgozik az ember. Értem. Te még fényképezel fekete-fehérre? Hát én fényképezek. Sajnos filmre nem fényképezem. Azóta a 80-as években, amikor főiskolára jártam, akkor megszűnt az a lehetőség, hogy normális fotolaborhoz jussak, és akkor én abba hagytam a, a saját képek nagyítását. És most digitális géppel fényképezek, és a, a színes képet visszatekerem fekete fehérre Ez ilyen fából vaskarikat. De, de hát de ez van sajnos, hogyha marha gazdag lennék, akkor, akkor az egyik első lépésem az volna, hogy csinálnék egy olyan fotólabort, ami, ami mindenre alkalmas. Elképzelhetőnek tartott, hogy mondjuk ugye akkor, amikor bezárták a, a, a Váci Fortét, az Ilford akkor indította újra a gyártását, akik szintén fekete-fehéret gyártottak, hogy, hogy lesz még reneszánsz a papírképeknek, és a, a Ezeknek a filmeknek, ennek a technikának? Nézd, az, azt tudni kell, hogy a, a fotógalériák, ez sokai kérdés volt, hogy a, a fotó a lehet-e művészet. De, uh -huh. de hogy, hogy most már hosszú ide járulnak galériákban fotókat. És a, a, a színes kép, részben amiatt, mert nem időtálló, részben meg verték a jókokból, nem, nem nagyon minősül műtárnak. Hm. Érdekes. Úgyhogy úgy, hogy abszolút, abszolút lehet, hogy, hogy le, lesz egy, egy reneszáns. Én nagyon szívesen fotográfálnék még egy fekete-fehérként. Medvig Gábor, operatőr fotóművész, egyetemi tanár, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésemre álltál. Én köszönöm, Szervus. Jó volt, hogy hallottam a hangodat. Viszontlátásra, Szervus. Szervusz. 24 -06 illetve 06301971449 197 illetve 06301971448 197 ez most olyan gyorsan mondtam el, hogy majd elnézést is kérek érte, minden esetre várom a hallgatókat, akik mondjuk Forte anyagra fényképeztek, vagy nagy kalandjaik vannak az amatőr fényképezésekkel kapcsolatban. Halul, jó napot kívánok! várjuk az első telefonállót. A hallgatónak meg kell mondani, hogy a telefonban hallja a rádiót, akkor várakozzon, hamarosan adásba kerül, mert ő lesz a következő megszoroló. Például most. Servus, Horváth Péter! Servus, Péter! Nagyon üdvözöllek! Kérlek szépen, hát én, én a Gáborna 5 ével vagyok idősebb, 57-es, én 52-es vagyok, mert Jancsó Nyikával jártam együtt többek között a utcai Fényképész iskolában. Tényleg? 70, igen, 1970-től 72-ig, és én is a filmlaborba kerültem kérdezni, és ugyanúgy a Szoboszvai Gábor volt a helyi főnököm, akkor még a Dobrányi Géza volt a főmérnöke a filmlabornak. Én most egy egyszer. gyors teszt jön, hallasz engem? Hallak, persze. Jó, akkor az a probléma, ami általában szokott enni az nincsen. Azt mondd meg nekem, hogy a filmra kik voltak a, a, a, az AVH-sok. Elmondom, hogy miről van szó. Én uh, tudom. Hogy Én, e... kiderült, hogy Dobrányi Géza volt a, a főmérnök volt... Aki, aki ügynök volt 3x3-as. Jó, ezt most nem, nem, nem tudom, csak azt tudom, hogy, hogy láttam olyan punk koncertről készült képeket, amit a, a, az emberek elkészítettek, és akkor, amikor el, visszakapták az a képet, akkor látták, hogy bizonyos képeken egy kis kereszt van. Valaki megkarcolta a negatívokat, vélhetően azért, hogy azokat a képeket a Belügyminisztérium illetékes ifjúságvédelmi osztályának eljuttassák. Hát tényleg, őszintén, tehát csak hozzá, én, amikor a filmlaborban két évig voltam ipari tanuló, uh -huh. többet, a nyilván jött, ilyet egyszer nem tapasztaltam soha. Uh -huh. úgyhogy, úgyhogy ezek vagy, vagy olyan helyzetek voltak, hogy én nem kerültem a közelébe, vagy uh -huh. néhérek voltak, fogalmam sincs, úgyhogy ez, ez egyáltalán nem volt. Én a, a, a filmlaborban végjártam a kopítól kezdve a laborig, a szenditometriáig, mindent soha nem tapasztaltam ilyet. A Dobrányi Gézáról, aki egy szuperember volt, róla is tíz évvel később derült ki, hogy három as volt a Gervainak a könyvéből, úgyhogy onnan tudtam meg én is. Ott de, so de a filmlaborba a került minden Magyarországon elkészített de. negatív? Ö Persze, hát a, a film negatívok, hogy ne? hát én a szerelmes filmet, amit a Szabó István ott, ott láttam először velük együtt a, a, a Lőrinc József operatőrrel és a Szabó István a, a helyi vetítőben például. De én most az nem az arra, De most nem hát, arra maga... gondoltam, nem arra a egy filmlaborra, ami ott... fönt volt az Ugligeti úton, hanem, hanem. hanem mar, maga, magára arra a helyre, ahová az ember, amikor ne. bement szentesen az Afotértbe, beadta, hogy jó napot kívánok, itt van egy tekert filmem, én készítettem. Mondták, hogy jó, egy hónap múlva majd menjek, és akkor lesznek. Ezek, vagy, a, vagy a fényszöthöz kerültek uh -huh. vagy, vagy a fővárosi fotóz, a főfotóz. Ja, tehát kerülnek. akkor ott voltak a megfelelő emberek. Ez ja, ja, ja. csak egy mellékvágány, uh -huh. az, amit mondtam meg. Most jön majd a Forte. Az, az, az, az, az hogy ott aludtam a szakmát. Utána én macek fényképész lettem, és a forténak volt egy mintaboltja Mérleg utcában. Mérleg utca 12. Igen, Mérleg utcában. Én mindig ott vettem a fotóanyagokat, otthon hívtam elő, ott vettem a papírokat, ott vettem a filmeket sokszor, és akkor én idő, már egyszerre beszéltem veled évekkel ezelőtt, akkor az országot jártam, is egy gyerek fotós voltam. Úgyhogy mindent honnan csináltam, a saját magam magam hívtam elő, magam laboráltam a képeket, vittem ki vidékre, és akkor hagytam abba ezt az egészet, amikor 1989-ben bejelentette a forta, hogy az ország összes posta hivatalában le lehet adni vidéken a, a negatívokat, és ők azt szépen vissza is küldik a postán. És akkor mondtam, hogy ez az úgynevezett röhögős fotózás, amit én csináltam, ennek befellegzettem, uh -huh ki az a bolond, aki majd fizet két-három ezer forintot, harminc darab fényképer, amikor megúszhatja 800 forintból is. Úgyhogy utána még egy-két évig csináltam, és abba is hagytam. De ez nagyon nagy dolog volt ez a fotózás, nagyon szerettem csinálni, úgyhogy ez, ez kb. 20, 20 évig műveltem. És amiatt, amit a Gábor is mondott, ez a digitális képzel, de én azóta, hát én azóta kezdtem, kezdtem ilyen exacta a aztán egy Nikon f míg eljutottam fényképezőgépet, de amióta ezek az okostelefonok vannak, sajnos én sem készítek fényképezőgéppel az utazásainkról képeket, és a tragédia ott van ebben, kb. 3000-4000 olyan képen van, ami csak ilyen pendrive-on van, meg, uh -huh. meg, meg uh, laptopom. És nincs egyszer időm meg türelmem ahhoz, hogy átnézzem mindegyiket, hogy dobáljam ki a rosszakat, és ezek nincsenek is előhívó, úgyhogy ez egy szomorú dolog, de hát rá kéne szállni két-három napot, csak az embernek nincs erre türelme meg ideje. Biztos hallottál már ilyet is, hogy, hogy minden kép helyett itt van pendrive. Arra emlékszel, lenne. hogy mi volt az első kép, amit elkészítettél? Hát az első kép, kérlek szépen, nagyon érdekes a, a, a fotófénykép. Most már úgy érted, hogy mint min magánember, mi volt az első fénykép? Jó, Magyar nem csak egy példát koróban? mondok. Kiírtam az Annó Budapestre, nekem nagyon, nagyon erős az élmény. Ugye szobakonyhás lakásban laktunk a, a szüleimmel, Valahol mindig föl volt akasztva egy fényképezőgép a, a lakásban, egyre a fényképezőgép volt, és egyszer, valamikor a kis pancs kitalálta, hogy ő fényképezni akar. Mondta apám, hogy jó, akkor menjek el, vegyek egy tekercs filmet, elmentem, vettem egy tekercs filmet. Akkor apám a, a, a szobában magára terített egy fürdőköpenyt, meg rá kellett még terítenem néhány kabátot, és betöltötte a fényképezőgépbe a filmet, és akkor mondta, hogy na jó, innentől kezdve lehet fényképezni. És akkor kimentünk az udvarra, és arra emlékszem, hogy az első kép, amit elkészítettem életemben, azon apám látható, támasztja a biciklit, és a, ott van az udvar, meg a góré, háttérben meg a, a, a budi. Ez volt az első képem. Próbáltam megkeresni, de azt hiszem, hogy anyám archívumában van, nem a, a, az otthoniak között, úgyhogy tehát így emlékszem az első képemre. Ez jó de egy EXA-1A nevű fényképezőgépe volt 12-13 éves koromban, és amikor anyukámmal voltunk ez a magas tártalában, ott fotóztam, arra emlékszem, hogy a csoplatvonál mm -hmm. fényképeztem ilyenekre, emlékszem, de van egy érdekes képem, az csak érdekesség, amikor a fotós iskolában jártunk, és a nika nekem nagyon jó barátom volt a Jancsónyika, és el nem menni ilyen fotósétákra, hogy csináljunk képeket. Igen. Ha elmentünk mi ketten a Budai Várba, és még mai napig megvan ez a fotón, valahol lefotózott egy kapu mellett 1970-ben, rá volt írva a klétám, hogy rongyállam, ez 1970-es fotó. Milyen érdekesség ez mai napig itt a elő szoktam venni ezt a fotót. Nagyon jó élményeim voltak a Fortegyáról, nagyon meg voltam elég ez a minőséggel, színesbe is, fekete fejébe is nagyon jó volt. Mindig a mérleg utcában másároltam. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál, Péter. Viszont a szervusz! 24 -06 illetve 0630 197 14 49 az anno ma egy kicsit vácon jár, tehát anno vác, anno forte, anno amatőrfényképezés a téma. Halló, jó napot kívánok! Ö, szia, Szóval István vagyok! Hello István! Na hát én több mint 50 éve fotózok, Na. és hát, én is az első ógémben, akivel beszélgettél, én is nagyjából azt jártam be, egy egyszerű kis géppel kezdtem, azt jött a zenét, jött a praktika, aztán jöttek oda, utána minulták. Uh -huh. És hogy mondjam, nagyon szeretem azt, amikor meg tudom mutatni valaki másnak, hogy én mit láttam valahol és egy sok helyen jártam, sok helyen fotóztam, ez egy jó élmény volt, és én is egy picit el vagyok keskenyedve azért, hogy megszűnt ez a filmes fényképezés. Mert... Na, figyelj, összedagunk az az a... egy pénzt, uh... Egy, egy pénzt, és akkor egy iparágat létrehozunk. Tehát visszahozunk a fekete-fehér fényképezést Magyarországra. Gábort fölkérjük rá, Medvígy Gábort, szerintem a, én a, a néz, Péter szerintem. is beszáll, Figyel, én, én, én, én meghozom én, a, én, én, a én, én, no én, én, benne, benne vagyok, szerintem a, figyelj, szerintem a fotózás az a fekete indul ki. Aha. Ha nem fekete fehérben megmutatni, akkor színegybe se, se tudod megmutatni. Érted? Igen. Ez, ez, ez a lényeg. Robert Kapást idézem, hogyha a képed nem elég jó, nem volt akkor elég ta, az eseményhez. Igen, és ajánlom figyelmet, de a Stanley Kubricknak Kubrick a közelmúltban került elő egy 17 éves fotósorozata. 17 éves korában fényképezte fekete-fehérre olyan, hogy, hogy a faladja a másikat. Nem is érted, hogy 17 évesen hogy fényképezhetett így a csávó? Ha rákeresel a, az interneten, akkor csoda. Meg, meg fogom nézni. Na most kérdezte a korábbi úriembertől, hogy volt az első fényképe. Én pontosan emlékszem rá, mert nekem a házinéni, mert így is falu laktunk, és én több lakásos házban, ő vette az első Skolnik boss képemet, uh -huh. és természetesen ő volt az első, akit én rollfilmre lefényképeztem. A Jandó nagymama. Ez az első, ez az első képem, uh -huh. és az Tényleg, szóval, jó, jó, jó. Jandó nagymama. Igen, Jandó, valami, akárki volt. Aha. Tehát nagymamának ismertem, ő volt, hogy én pótnagyban és sokszor vigyázott rám meg ilyesmit. És És a másik dolog, hogy nekem, amikor fényképeztem, tehát még rendesen filmre, mindig bennem volt két dolog. Egy igen. az, hogy szávolni kellett hogy hány kockán van még. Igen. E, aztán, még, aztán jött az, hogy amikor már e, eszkülőkön is fotóztam, persze az baráti e, embereknek, uh -huh. hogy a vakumban mennyi ellen van még, és e, milyen gyorsan fog feltölteni. Uh -huh. Hogy lesz-e lesz arra e, elég e, idő, hogy az aláírásokat tang, tang, tang, így kell fotózni. Hogy mikor töltsem újra a vakut. Uh -huh. Ami most már nincsen. A másik, másként frász volt, hogy lefényképeztem valamit. Én gondoltam, hogy mit fényképeztem le, de meg, meg kellett más. várni. Be kellett várni, amíg előhívták. Igen. So, so, az volt a, a csoda. Á, hát igen, aztán én most nem mondom a tégnevét, mert olyan napig működik és nem reklámozunk. Uh -huh de ott a Budai skálában volt Demiánnak egy ilyen gyors elő, előhívó szalonja, ahol egy órá alatt elhívta a képeket. Igen. a az, színes volt. Igen, igen, igen. igen, igen. És, és egy, lehetett látni és az elkészült képeket, ha megálltál ott az kiragat mellett. Igen, igen, igen. Tehát a magyarossz nem lehetett. Tehát lehetett. Az... Hát, lehetett, sem, csak mindenki látta. Na mindenki, tehát... Mert mellem mindig volt egy olyan, hogy valamit lefényképeztem, uh -huh. és a, ugye ez a lelki szemény, mert ott volt, hogy én mit fényképeztem. De hogy jön ki ez a képen keresztül? Aztán még egy utolsó rövid uh, sztori, hogy másik beszéljem. Uh -huh. uh, Rákocél mellett uh, volt egy fotós. Egy ilyen baszeg fotós úri ember, uh -huh. aki ezt belehezett vinni a filmet, és ő, ahogy szokták mondani, értően hívta elő, és értően már szolta le, és ha kellett, ecseppel még jobb is a képeken. Ja, persze, tehát a retusálás az, az, az kötelezőkül volt. De, de, de, de, de ő ezt mondták, hogy alapáról megcsinálta. Uh -huh. És ez még egy mondat a vátról, hogy ők nem csak ilyen fotóanyagban voltak jók, hanem sok sokat csináltak, orvosi célokra is ilyen papírokat, meg filmeket, és mivel te már elmondtad, nem merem mondani, az Ilford is velük dolgoztatott sokszor. Igen, hát az Ilfordnak a fekete-fehérje, fekete-fehér filmje az, azt az, mondták, hogy az, az Kenterbe vert mindent. Hát én kaptam Ilford uh, fekete-fehér filmet uh -huh. egy MT, MT is emberkétől, az a még még koromban, és egy Zenit E-típusú géppel osztálykörülmények közös zsínyes fotókat lehet vele készíteni. Yeah. Úgyhogy hát, hát a Forte az tényleg egy virágsztárcég volt. Jól van, akkor köszönöm szépen a hogy hívtál. A, a, a, a, azon kevés, amit szintén sikerül megfojtani Magyarországon. Nem, látod, elolvastam Kardos átküldött száz cikket. Aha. És nem vagyok benne biztos, hogy, hogy, hogy megfolytották, tehát biztos, hogy, ez, hogy, a, hogy a világban végben menő változások vezettek ehhez, és hogy hihetetlen veszteséget termelt a cég és, és megváltoztak. Hát hogy látod, minden ezért boldog-boldogtalan készíti a, a rosszabbnál rosszabb képeit, vagy jobbnál jobb képeit a, a mobiltelefonjával, persze, és, és kevesen akarták, de valamit biztos Jó, érdemes akar. lehet volna megtartani legalább a fotómúzeumot, amit aztán ugye szintén... Igen, igen, tehát ahogy szokták mondani, én már elüreg vagyok ahhoz, hogy sentimentális legyek, <gül> és, és ez, ezt a régi ifjúságomat úgy visszaidézzem, egyébként már én is most mobiltelefonnal fotózok. Persze. Hozzáteszem, tehát ö, vettem egy pisztoldrága, mm -hmm. nagyon jó képességű mobiltelefon, és azzal fotózok, és megfő programmal szerkesztem, tehát átáltam, de azért bennem, bennem van még az a nosztalgia, hogy csinálok egy képet, és na vajon mi lesz ebből? és bocs, még van egy percen? Hát van. De közben azért következő. el kell mondanom, hogy, hogy az nem Demiáné volt, hanem Várszegié volt egy hallgató figyelmeztetett sms a, a Skábúzéskánban. De a, a következő, de a Demián épületében volt. Na jó, jó, jó. Na, következő. Az első úriember, akivel te beszélgettél, most, hogy mennyi időtálló a, időt a negatív. Igen. Én volt szerencsém két évet dolgozni az NTI-ben, uh -huh. Eh, ahol azt csináltuk, egy m 200-fő stáb, hogy a negatívokat 45-től kezdve digitalizálták, utána a feljavították, új szöveget írtak hozzá, uh -huh. és az a csapatnak hozzá a főnökem, aki ezt angolra fordította. Értem. És te, gyönyörű fotók. És olyan szép fotók voltak, hogy nem igaz. Tehát teljesen igaz az, hogy a negatív az időtálló. Igen. Igaz, hogy ott lent ilyen páncélszobákban, klimatizálva, tehát teljesen precízen karbantartva tartják őket, de olyan szép fotókat tudtak csinálni, hogy nem igaz. Érdekes, jó korban. És ilyen nagyon kisméretben voltak. Én most az elmúlt 24 órában végignéztem néhány száz fotót a családi archívumból. Mm. Tényleg ilyen 5x5 cm-es képek voltak. Nagyapám, aki úgy nézett ki, mint Max von Szidó. De komolyan, ez nem vicc. Jó, az, az, az nem, egy, nem egy rossz kérdés. Nem nem nem nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Szóval gondolkoztam, és mindenkit arra biztatok, hogy ha van egy jó képe, akkor esetleg az Anno Budapest Facebook oldalára, ha van kedve, akkor ossza meg. Árva Brigitta fölrakta a Kis Punks no óvodából indul a rádió műsorba című képet. Balagú Szattyorral mosolyjal, ritka kép egyébként. Na jól van, Na, szervusz! Jó, ennyi, ennyi volt! Viszont ja. hallásra... Forte, Vált, amatőrfényképezés az Annó Budapestben, az önök alázatos narratorával, narrátorával, Stanford Miklós, az első megszóló Medvig Gábor fotoművész, operatőr és egyetemi tanár volt a, a vendégünk. Amikor visszautolunk rá, akkor majd tudjuk. Telefonszámunk pedig 24-06953, illetve 0630-1971449, 0630 Ez itt az Annó Budapest sötét kamrája, Haló. Jó napot kívánok! Hello, szia! Mucsi Iván vagyok, hát jaj, Forte! Édesapám Na. Hát apám, uh, nagyon komoly fotós volt, uh -huh. és nekünk uh, nem fűdőszabai, hanem uh, saját laborunk volt otthon a filmet, is ő maga hívta elő. Én a negatívok uh, elői uh, kidolgozásában vettem részt, uh -huh. uh, ami úgy uh, nem igényelt annyira művészét meg, uh, tehát olyan hozzáértést, ami neki volt. Úgyhogy ezek... Uh, nagyon-nagyon hozzám közel álló emlékek. Ja, hát ez végül is úgy volt, hogy ez a lakást tulajdonképpen egy padlástérbe építés volt, és a terveken papíron az egy kamrának készült, mondjuk uh -huh. nagy méretű, de bár apám úgy teveste eleve, hogy akkor... Ja, mert, mert tudta, hogy ez lesz. Persze, hát hogy de, zöld lámpával. Ja, tehát hogy színesben is dolgozott. Nem, eh, dolgozott... Eh, Könyveknek, a, a mások által készített uh, filmeknek a kidolgozását uh -huh. nem nagyon szerette, ő, ő is fekete-fehér szerelmes volt. De a, a, a, a laborban nem piros lámpának kellett lenni? Ö, nekünk zöld volt. Ura. Egyébként egy. Ö, gyakorlatilag mindegy. A Hútmezővásárra hát egy végül... vendéglátóipari szakközépiskola kollégiumának negyedik emeletén a fotolaborban piros volt a lámpa. Vagy le is így emlékszem e... rá, ott tanultam fotózni. Aha, értem. Egyébként a lényeg az, hogy a zöld sem engedi át azokat a hullámoszokat, uh -huh. ami zavarná a az expozíciót a, uh -huh. a negatívokon. Hát így igazán az volt ugye, hogy a, a fotokamerában, ami ugye szent és sérthetetlen, hogy minden érzékenységi, minden méretűnek e, ott volt a helye a szekre. Apám tök sötén, oda nyúlt, és azt gondolom, hogy született. De jó. De jó. Ja, hát egyébként Medvics Gábor ugye Told gimnáziumban járt. Uh -huh. e, én egyen fölötte. A szálak összefutnak, mint a tej, mindig mondom. Idézem Pajort a bizony, bizony. Igen, hát többen emlegették ugye a, a praktika gépeket nekünk. Praktina, ami szintén MDK-s gép volt, de bajonettes, csodálatos uh, gép volt. Az mit jelentett, bocsánat? Én a praktikát ismertem, de a Praktinát azt nem. Pra igen, mert aztán eladták az angoloknak, és már uh -huh. már csak a praktikát gyártották. Ezek az 50-es évek vége, 60 as évek elején, hát hogy mikor kezdték, nem tudom, de akkor lehetett szerintem utoljára kapni. Akkor nálatok is az ingatlan, azt volt forta -e nyersanyagokkal. És még apám hagyatékából, hogy hát szerintem több ezer már mert nagyon sokat fotózott. Például akár eski, ami már szóba került, esküvői fotók, és akkor ott... <gül> Lefotózott, hazarontott, gyors uh, félnyírás, és akkor uh, vissza. Azt hiszem, hogy talán valami gyors uh, pozitívokat is csinált, és de hogy ki miből mennyit rendelne, hát az. Uh, Hát a slow halál. Hát nem volt, de nagyon-nagyon ki kellett szentézni az időket. Azon gondolkodtam éppen, hogy, hogy ha most Horváth Péter megmondta, hogy ő volt az, aki vidékre ment mosolyogós képeket csinálni, tudod, egy kisgyerek a, a játéktelefonnal, a hintalabon, babával a kezében. Igen. Tehát, hogyha mindenki, utálja ezeket a képeket, megkeresné Pétert, és egy hatalmasnál salát adna neki, akkor jó nagy bajban lenne, mert azért azok. <gül> hát nyilván a Péter, ez, ez volt a megrendelő, hogy mosolyogjon a gyerek. Ja, Megrendelő igénye az ugye szent Igen, a most albuma e, valóban. Hát, Miklós, ezek jutottak eszembe, e, ugye a saját... Ja, bocsánat, és még egy, egy ahol lakom óvudán, itt a AKG Alternatív Közövénye Gimnáziumban, ahol a zseniális fotó tanárnő Vékás Magdi tart e, film... E, Előhív, uh, analóg analóg filmeketre is fotóz, és ott laborálják az egészet. Bizony, bizony. Mert múltkor kerestem, uh, a, a, a legkisebb lányom fényképez, fotóz, és, és így kerestem az interneten, hogy, hogy van egyáltalán bérelhető labor, ahová be lehet menni, és jó napot kívánok, betekerem a filmet az ézébe, hívó, stb., és akkor nagyítok meg ilyesmit, de nem találtam. De akkor Te ezek szerint van... Nem tudom, hogy bérmunkát, de ugye Aha. hát a, a, a tanítványokkal van. Én úgy is volna találkozom vele, megkérdezem, és akkor hagyok vagy Piko Andrásnál, vagy valaki az, az is jó, meg, meg, meg hívtak engem az iskolában valami újságírás ügyben kellene okoskodnom. Úgyhogy lehet, hogy majd azt megbeszélnem. De ha más nem, akkor információt kérek a tanártól, hogy hol. mert a fekete-fehér az, az tényleg teljesen más világ. Nem élet, biztos Azért készült jó néhány film, ugye, barna fehér uh -huh. meg fekete mert szegény volt a büdzsát, most persze, hát a Bergman megre gondolok. Igen, próbáltam Más átállítani én, a telefonomban, a, a, a, hogy, hogy mindenképet fekete-fehérben készítsen, de nem sikerült, tehát nem elég modern hozzá. Na mindegy, jól van, köszönöm szépen, viszont halása, köszönöm, szervusz! Köszönöm, 24 Dani elérte azt, hogy az SMS-fal is látható legyen itt a stúdióban, úgyhogy ha valaki SMS-ben akar engem valamire figyelmeztetni, vagy hozzá akar szólni, vagy be akar jelentkezni, vagy közölni akar valamit, akkor írhat a 0630 30 30 30, 953 ra Halló, jó napot kívánok! Kész Készcsók! Szerus, Miklós, én az Esvarga Ilona fotós vagyok. Egy párszor már előfordultam nálad az annóba különböző dolgokban. Bizony, bizony, popzenék, popzenekarokat fényképeztél. Igen, hát igen, koncertfotós vagyok, tehát nekem a Forte az egy életre szóló szerelem, és egy életre szóló bánat, hogy ott hever, még mindig a mérleg utcába tönkre menve a boltjuk. A lényeg, amit el akartam mondani, engem, a nagy papám tanított meg laborálni. Mm. És hat éves voltam, amikor először bevittak a kis kuckójába, ahol laborált, és egy életre beleszerettem a fixírsós sors szagába. Igen. Egyetlen egy fixírnek nem volt soha olyan jó szaga mint a forcénak nekem mind a mai napig vannak regyszereim uh -huh. Körülbelül utoljára olyan három évvel ezelőtt kísérleteztem még olyan papírokkal amiket a 70-es években vettem nekem még mindig rengeteg papírom meg nyersanyagom van itthon Tényleg? igen, igen nagyon jól lehet velük kísérletezni uh -huh. én zenekari fotókat annak idén kispált hívtam lejárt papírokra és szerintem brutálisan jók lettek ezek Na a lényeg, ami lényeg, hogy a, amire én nagyon szerettem a fordét használni, és mind a mai napig használnám, ha lenne pénzem rendes előhívó cuccra, mert az ma már megfizethetetnek, ugye külföldi, főleg fordanyagok jönnek be. Jók, amik a csehektől jönnek, de nem az igazi, és nagyon-nagyon és drága. Na szóval a kísérletekre nagyon nagyszerűek ezek a papírok, és voltak nekik ilyen dokupapírjaik, amiket méterben lehetett venni. Uh -huh. annak az volt a csodája, hogy nem méretre vágtam a sötét kambrába, hanem méretre téptem. Hm. És ettől még az egésznek egy ilyen virazsidozott hatásra is lett, hogyha arra hívtam elő valamit. Értem. Igazából én ennek az egésznek a csodálatos kísérletezhetőségére akarom még így felhívni az emlékezők figyelmét, nem volt megfizethetetlen, úgy mint ma, és rengeteg mindent ki lehetett rajta próbálni és kísérletezni. És nekem volt egy zseniális tanárom, Kun Miklós, aki több könyvet is írt a fényképezés témába, tankönyveket is, és ő mondta, hogy bátran vállaljam, és volt, hogy hozott nekem zacskó számra ilyen régebbi papírokat, és akkor azzal tudtam itthon a kis saját laboromban molyolni. Hát azt mondod, hogy, hogy ha most egy lelkes hallgató, egy lelkes fiatal azt gondolja, hogy, hogy sútba dobja a mobiltelefon fényképezőgépét, hiszen pár ezer forintért lehet kapni analóg fényképezőgépeket, akkor néhány tízezer forintos beruházással meg tudja azt oldani, hogy, hogy a fürdőszobában, mert azt láttam, hogy nagyítógépet, mint tudom én ezer forintért lehet kapni. Igen. Ami nagyon nehéz beszerezni, az a normális áru papír, illetve hívó, vagy amint fixír. Én finest is laboráltam itthon, uh -huh. ami azért... Azért ez egy komolyabb technika. Valjuk be, szóval én nem szerettem, mert ahhoz, hogy egy darab képem legyen, azért az tetemes időbe került. Uh -huh. Azért akkor még abból is éltem, hogy másoknak ugye előhívtam, a, meg kinagyítottam a képeit, de... Voltak színes anyagaik, viszont azok mára már borzalmas színűek, sajnos. Uh -huh. Tehát azt nem tudtam úgy konzerválni. A fekete-fehér anyagaim azok nagyjából rendben vannak. A filmek szerintem a végtelenségig elállnak, mert még a nagyapámnak a filmjei is kifogástalan állapotban vannak, bár hozzáteszem, abból nem minden forte. Vannak ilford meg Kodak filmek. De én azt gondolom, hogy a Fortes semmivel nem volt rosszabb, sőt, annak volt egy ilyen kicsit szépiásabb, melegebb ö, színvilága, mint például az akfának, az inkább én kicsit kékesebb volt. Uh -huh. Most persze lehet vele vacakolni előhívás során, hogy ilyen vagy olyan legyen, de én azt gondolom, hogy egyszerűbb élből olyanra csinálni, ugye olyan anyagra dolgozni. Nem lesz olyan acélos a forte, tehát olyan melegebb egy kicsit, mint a régi katonaképek, amit te is említettél, ezek a picike, cakkos szélű Hát azok zseniálisak, azokat a nagyapám magának hívta, volt ilyen szakos szélű papírja. Aha. Na, szóval, ha illat alapján lehet régi szerelmeket betárazni, akkor én azt mondom, hogy a forténak a fixírsója az egy feledhetetlen illat számomra. Köszönöm szépen, hogy elmesélted ezt. Na, köszönjük. Viszont hallásra, szia! Az Annó Budapest ma, jó napot kívánok kedves hallgatóknak, a Váci Fort egyárral foglalkozik, illetve hát amatőr fényképészeket keres, akik elmesélik azt, hogy mi van? 14 óra 59 perc van. Akkor most hírek jönnek, akkor most nem tudok hallgatóval beszélni, ugye? Akkor viszont elmondom lassan a telefonszámunkat, és akkor mindenki boldogabb lesz. Tehát 2406953, illetve 0630197 1449, illetve 1697. 1448, várom önöket, és nyilván vannak még emlékeik, és nekem is azért ahogy a hallgatók mesélnek, jutnak eszembe dolgok, hiszen a trafikokban is bentvik képét, azt ilyen kis forte dobozokból vette elő a zárus, amikor az ember két forintért meg akarta vásárolni. Bentvik a hosszú forró nyár című sorozat. Szereplője volt, ezt a Daninak mondom, mert nem láttam még a megál időt, de már, már tölti lefelé. És nézik. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és panzna de Miklós. Jó napot kívánok, kedves hallgatók! Folytatódik Anna Budapest az önök alázatos narrátorával, Punks De Miklóssal, Kemény Dániel hathatós segítségével. Telefonközpontosunk nincsen, úgyhogy azok a telefonálók, akik hívnak bennünket, azok egyből adásba kerülnek. Ez régen az addig jó, Kádár élben is így volt. Bevállaltuk ennek lehetőségét, a szükség hozta ezt. Lehetett volna telefon, nem volt rá pénz, mindegy szegény ember vízzel főz. Három telefonszámunk van, 24 197.1449, és a hívó számunk, előhívó számunk az a Forte. Arról beszélünk ma most egy kicsit megrezzent Dalinak a szeme. Haló, jó napot kívánok! Haló! Jó napot! Tisztelt Miklós János vagyok! Üdvözlöm! Na, kérdezzel, hogy én most vagyok 69 éves, és amikor általános iskolás voltam, akkor kaptam egy a egy pajtásfégedőgépet kölcsönben. Mhm. Uh -huh. Akkor a hetedikes. Elkezdtem vele fotózni, még minden. Utána vettem egy, egy szinkródruhot, utána azt kísértem, ezt vettem a nyolcra, és kérdezel, csináltam diavetítőből egy ö, ö, olyan gépet, amely tudtam fényképeket másolni. És hm. a Spice-ban csináltam egy fotolabort. Ne várjon! Ez a technika engem is érdekel, tehát volt egy diavetítője, de hát abból mindenhol jött ki a fény, mint... Jó, jó, jó, jó, igen, de ahhoz kiáltam egy dobozt, uh -huh. és utána tettem elé egy olyan részt hogy tudtam fűzni a negatív filmeket, Elémet tettem egy, egy ilyen képpelfogó részt, mentem uh -huh. papírt az opotérben, és akkor oda tudtam nagyítani a képeket. Felrajzoltam fel. Ennyire tökéletes. Addig mentem, még nem tudtam beszerezni egy olyan állványt, amiért azt mennyi nyomozónak az, az objektívet tudtam csavarni. Értem. És ott volt a fotolabor nálunk a kamerában. És mit fotózott? Tessék? És mit fotózott? Mi? Hát, ja, egyrészt, amit hogy fotóztam az osztály kirándulásokat, már ez már gimnázis szakaramban volt, és ami érdekes volt még az egészben, hogy utána pedig vettem egy kompakt fénymásolót. Itt egy kompakt fénymásolót. Igen. És akkor nagyon nagy divat volt, hogy a az akkori híres művésznőkről lehetett árulni fényképeket. Igen. Az én fogám már 90-es kor óta, bérna volt anyukám, meg szívetek volt 90-es kor óta, de igen ám, én meg csináltam ebből a konflaksz fénymáltatokat. És akkor ez volt 64-65-ben, eladtam darabját 5 forintért. Akkor liter tej volt 3 forint, hogyha kivettünk vettünk, kimérten. Uh -huh. És akkor hoztam össze a zsetmézemet, és csináltam a sok-sok-sok-sok nagyon jó ilyen komfort másolatokat, és árultam a gimnáziumban 5 forinti darabját. Brigitte Bardó, Lee Wurman, Jane Fonda, Egen, Roger Moore. Igen, igen. És aztán utána volt egy olyan dolog, hogy kaptam egy utamutazást Szovjetunióba. Kimentem, ott vettem egy ilyen táska fotolabort. Megvettem, utána meg azzal csináltam a, a, a képeket uh -huh. egyfolytában. És nagyon-nagyon sokat mindenkinek, másnak is. Lefényképeztem, már kérdeztem, ja, hogy kell igazolványkép, mondom, de jó, gyere, letényképezlek, volt álványom, most is van még álványom is. Utána vár meg, mindjárt előhívom, és itt persze a fénykép mekkora méret kell, és meg volt minden oldva. S, uh, utána viszont uh, uh, vettem egy Zorki kettőt, és akkor mentem ki Vietnámba, végetve tartó tisztnek. No. Na igen, ám, de ott lehetett kapni egy Petri FT1-es gépet. Meg is vettem, nagyon jól működött. Először dolgoztam filmre, utána meg diára. Igen, ám, de egyszer volt a rotáció, cseréltünk helyőrséget, elmentem. Az amerikai van, Ott Jó, akkor cserélünk, megyek vissza, a gépen nincs ott, mert előtte olyan úttal voltak háború miatt. Vedettem a jibnek a ketűtartójába. Már mondom a sofőnek, hogy most, ő nem látta. Jó, akkor betem egy Petri FT2-t, mert annak volt már egy szűk, vagyis egy távolsági nagy és volt egy, egy széles látószögű objektíve is. Tehát voltak éppen és haditudósító és volt? volt. Meg, meg, meg volt ez a, a Petri okay. ft 2 most is megvannak mind a gépek, amit mondom, most sorolok. És ami érdekes volt, hogy na utána, jó, akkor jöttek a, a Jassikák, meg jöttek a... Ha a többi gépek nem kapnak mondani mert igen, nem illik mondani neveket, de most is, most már digitálisan dolgozom. Jó, hát ezzel a márka nevekkel én úgy vagyok, hogy, hogy a, a reklámtörvény azt mondja, hogy ha bemond három fényképezőgép nevet, akkor az már nem számít reklámnak. Ha csak azt mondja, hogy egy az milyen jó, akkor az reklám, de többet lehet mondani. És vannak vietnámi háborús képei? Hogyne, vagyne, hogyne, hogyne, hogyne. Még van egy könyvem is még vietnám. Tényleg? Hát, igen. Hát én mondtam, ott az első békémet, attól a konfigyensleg a legfiatalabb tisztje. Uh -huh. Mi, ugye a, a vietnami végéről szóló párhézi 73. január 26-án, uh -huh. 27-én ment az első gép, én a második géppel mentem, a Fazekas Ferenc, Fazekas László, eddig is által vezetett csoporttal, mertem őt, a volt a legfőbb ügyész, a, a doktor Kovács Tamás, uh -huh. alul, volt. és akkor. Uh, ez volt február 6-án, mikor mentünk ki, és kint voltam 10 hónapig. Tehát önből egy diavetítő, keresztül lett, önből egy ózdi diavetítőn keresztül lett fotós. Így van, ugyan pontosan, pontosan, és ami érdekes az egészben, hogy nekem van két születésnapom. Na, Mert úgy volt, hogy, aknára hogy tanultunk az iskolában oroszul, meg oroszul, meg oroszul, Aha. meg tanultunk még németül, de nem angolul. És akkor ott a, a, az első kontingensben a legtöbb tiszt ö, nem tudott angolul. Ezért jöttek a, a külügyesek. És akkor mondták, hogy a lenne három... Ö, civil, polgári tiszt, az nem lenne jó, jobb lenne, hogyha van ennőd egy katona is. Jó, mondom, rendben, akkor akkor cseréljünk helyet. És akkor én a Csibolcsabával helyet cseréltem. És a szegény Csibolcsaba pedig ment Fubaúba. Fubályba. Uh -huh. És én meg mentem munktaúval. És éppen az volt 1993. április 7-én, amikor előtték a helikoptert, mert az amerikai által vezetett helikopter, az eltért 25 kilométerre a megadott 1 kilométer szélességű és magasságú légfolyosótól, mert, előttést végeztek, nézték, hogy diszkesek ott, a nagyon közel a a Laoszi határhoz, uh -huh. mi vannak, hol vannak a divkesek. Hogy nekem itt van két születésnapom. Értem. De ott is én végigfotoztam tényleg Vietnamban is, hogy nagyon sok fényképen van Vietnámról. Majd most ezt majd 26-án a Magyar-Vietnámi Társaságnak a találkozója a Geodézia székházában. Uh -huh. Megtisztel, a megtisztelne azzal, hogy az Annó Budapest Facebook oldalára feltölt egy képet? Igen, igen, igen. Csak, hogy legyen. Tehát, hogy így, így bővítsük, meg nézzen ki jól, meg legyenek menőképek. Igen, igen. Jó. De, de tényleg szóval, én nagyon imádtam volt. Ugye mondom, most már mi a laborom, de csak az a kislaborom van, meg amit még hoztam annak idején Moszkvából, amikor kint voltam. Vegyszereket hol vesz? Tessék? Vegyszereket honnan szerez? Miket? Vegyszereket. Nem értem. re -ket, ket, honnan nem, most szerez? Most már nem, most már nem. Most már nem, most most már nem, nem szerez. Ért, ja, ért, értem, értem. Köszönöm szépen, hogy hívott. Ja, viszont halásra. Szia, Miklós írja egy kedves SMS-ben. Tévesen mondta a hölgy, mert a fixírt nem a Forte, hanem a Reanál cég gyártotta. Igen, igen, igen, igen, igen. Nekem is eszembe jutott volna ez, ha nem lenne káptalan a. A fejem és gyártja Budapesten, amúgy vácott élek, és szívem megszakadt, hogyan pusztul a volt Forte. Régi turai fotószakörös voltam, csak Klubrádió írta nekünk Szabó Zsolt köz. A Vestend mellett Váci út 2000-ben eltemették a Kat pályázat képeit, a külön díjat, szeretem a műsorokat, száz éve a szertartás remek volt, nekem Jancsó, és Geszti adta Á. Attól félek, hogy Át valami ilyesmi lehetett. Te Ez haló jó napot kívánok! Katana, Mátya, szia. Hello! Először is tegnap előtt valaki a ez nagyon hasonló hangon a csodálkozott azon, hogy a Margit szigetről indult, meg érkezett a vivicitta. Igen. Én négy Vivicittát futottam úgy, hogy Margit szigetről indult és érkezett. Tényleg. És akkor te úgy látszik, neki is fiú voltál. Az... Hát Mármint hogy nem ő? hanem nem ő. Hát a, a, a, a robi. Na igen, én bocsánat, igen, hülyeségeket beszélek. Igen. Na, másik dolog az, hogy én a 60-as évek közepén kezdtem el uh, amatőr fotózgatni, uh -huh. Anyukám az külkeresült a hungaratex dolgozott, és bravó akkor még nagyon nagy szám volt, meg később a popfotó, igen. és onnan fényképezgettem ki dolgokat. Backstreet Boys és képet, és aztán eladtad két forintért darabját az mennek, iskolában? Nem, nem. Ha nem. 1.50-ért adtam a 6.90. A Backstreet Boys <gül> akkor még nem volt. A Backstreet Boys az 80 után lett. Queen Már volt? Tessék? Queen volt, Scorpions, Led Zeppelin és, Scorpion, és Juraj Heap. E, e, e, meg Beatles, Rolling Stones. A Queen akkor még nagyon gyenge volt, szerintem. Húha akkor még nem volt nagy lemezük, amikor Igen. már lett nagy lemezük, az a 80-as évek eleje lehetett. Na, szóval, a Bravóból kinyítottam a képeket, egy 50 adtam a 6.90-est, a 69 est, a 6, -est. és a 9912-es meg kettőtven. És 69-ben volt egy osztályfőnök óra, amikor arról volt szó, hogy a 69-ben érettségizők mit kapjanak a jándékba. És akkor felvetettem, hogy én lefényképezem az iskolát, hogy emlékezzenek rá, meg blabla. Bla. Mm -hmm. Amikor utoljára beszéltünk, akkor meséltem neked, hogy a ifjúsági szállómnak a földszintjén volt, hogy a te a filter, stb. Igen. Amit nem hittél el azóta se, gondolom. De, hogy hittem volna már rá. iskolában. azt mondhat hogy ez nem, létezi. Jó, Jó, mondom, nem létezik. Jó, Minden azt mondom, hogy nem létezik. Jó, mondtam. Jó, oké. Na, szóval azzal szemben van az Adi gimnázium, ami most már a klérus élet az az iskola. Uh -huh. Én az osztályfőnöknek mondtam, hogy hát én lefényképezem. Jó, de hát az hány hét múlva lesz kész? Mondott, hogy holnapra, ére. aha. Nem, óra végére. <gül> És nem viccelek, én múltkor mondtam, hogy a holtféfiságtól pár centire lakom. Igen. Haza, hazasétáltam, megtöltöttem a Beltika kettes fényképezőgépemet, 6 vagy 7 kockányit, tehát egy ilyen 25 centit tettem csak, be, tudod, mert a 36-os az egy ilyen 1 méter környéke. De Igen. Levágtam, betettem, 4-5 pozícióból lefényképeztem az iskolát, hazamentem, filmet előhívtam, tudod, ilyen fekete kis doboz, ilyen kis henger, be lehet azt előhívni. Igen, igen, igen, ah, igen, megvártam, igen. Uh, uh, uh, Megvárta még. Tekergetni te ahogy, kellett, lögybölgetni kellett. Igen, igen, úgy kellett bejjebb tenni. Igen, igen, igen, tenni igen, tenni igen, tenni, igen, tenni, igen tenni, tekergetni kellett. Igen. Aztán előhívtam, akkor megvártam, hogy megszárad, előhívtam a filmet, és előhívtam a képeket, és mind a hatból bevittem egyet, még óra végére. Tehát maximum 40 perc volt, de lehet, hogy csak uh -huh. 30 volt. Az, amire visszaértem a suliba, és akkor az osztályfőnökünk kiválasztotta, hogy melyik képet. És akkor a kis ballagó tarisznyában mindegyikbe beletettem egyet. És te voltál a legnagyobb király Hát nem! Azt mondták, hogy igen, jó. én is megcsináltam igen, jobb, ah, jobb nem csináltad? Ja, nem, igen. Nem, nem. igen, és akkor esetleg a tanárik arról, is, és hát lesz egy esküvünk, esetleg ha is lefényképeznéd, akkor nagyon hálásak lennénk. Le Lehettek volna, csak az iskolában ilyen hallgatólagosan tudtak róla, uh -huh. hogy én vagyok az, aki a. a Képzete? Igen. Ja, és akkor még kitaláltam olyat, amit a padődőjék is csináltak, hogy alumíniumból csináltam egy ilyen ovális vagy kerek kivágást. Uh -huh. A kis picit domborúvá ütögettem. Epokittal beleragasztottam egy zsiherejtszűrt. Ráragasztottam rá, a fényképet az együttesről, és utána szintelen lakkal lefestettem az egészet, és azt 15 forintért adtam, képzelet drágán. Hát ez gyakorlatilag egy szuvenír, igen. A vagyonokat lehetett vele keresni, tudod, ők meg 10-20 évvel később SZDSS uh, uh, kitűzőket csináltak, de nekik volt hozzá gépük, én meg kis kalapácsra kézzel üdögettem, hogy domború legyen. Na hát, nekem meg ezt eszem, mindig csak a hülyeséggel foglalkoztam. Na mindegy. Hát ez is hülyeség volt. Át, jöhet, egy, egy jöhet egy nóta, nem tudom, életem. az életemet horrontottam én el. Hát, Doni nap, szereti. Jó. jó, jól csináltad, mert a szüleid sokkal később bújtak össze, mint az én szüleim, tehát mindenképpen jobban jártál. Egyébként amikor én, nekem faredőnyöm volt. Kiskutyának a, kis a fülét, nagyon korai gyerek voltam. Hát a szüleidhez képest, de hozzám képest sajnos... Na, hozzá, igen, igen. A, én a, én a, nekem volt egy tíz négyzetméteres kvázi cselétszobám is az volt az enyém, mm. és azért, hogy napközben hogy tudjak nagyítani, a faredőnyön levőréseket én kartonpapírral meg rajzszöggel besötítettem. Mert arra nagyon kellett vigyázni, igen. És nagyon, hát nehogy fényt kapjon, hát vagyon volt a film. És akkor a, a nem úgy, mint a mézgagéza, hogy robbanás veszély, vagy mit tudom én mi, hanem az volt kiírva a szobám ajta anyára, hogy nagyítok. És akkor a szüleim nem jöttek be, persze. kommunikáltunk, Igen. és amikor az első barátsznőmmel először összebújtunk, és féltünk, hogy hazajönnek a szüleim, akkor kitettük az ajtóra a nagyítok című feliratot. Igen. És onnantól kezdve úgy beszéltünk a szexről, hogy nagyítás. És akkor senki nem sejtett semmit. Szép történet. Na, akkor bocsú, hogy feltartottál. Nem tartottál föl. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Valóban a reánál név alatt készült a fixírsó, de a forte folga folgalmazta érte nekünk Ilona a 063030953-ra. Hallói napot kívánok! Halló, jó napot kívánok, én Sárnyára, ugye, és a következő miatt telefonáltam, egyrészt a reanálmianak. Igen. A Re finom gyár, az gyármazta úgy az mm. előhívó folyadékokat, mint a Pixi show mert ez egy mindig Pixi sorról esett oda, az előhívó folyadékról még nem. Tehát a Pixi az azt jelenti, hogy az előhívott képet, Igen. már az előhívó folyadékba előhívtunk, Megszakító. Vízzel, és utána kellett berakni a fixírbe, akkor körülbelül folyóvízbe a fél óráig kellett társadni a képet, hogy a maradék előhívó folyadékot kimossa, mert különben a két utána besárgunk. Uh -huh. Tehát először a filmet elő kellett hívni a tangba, Igen. a két 7 met volt. Utána a filmet ki kellett csipetelni valami Hát lehúzta megszáradt. az ember egy ilyen lehúzóval, és akkor az gyorsan megszáradt. Hát igen. Hogy mondja? Volt egy ilyen lehúzó, gumi tudja, olyan volt, mint egy csipesz, végighúzta az ember a lehúzott filmet, és akkor lehúzta róla a folyadékot. Hát erről nem tudok, pedig elég komoly laborba is mm -hmm. apámmal dolgoztam, illetve segítkezte neki, és a filmeket azokat csak hogy Azokat ja. megszáradtak az ö, szerencsés dolog volt lát vízbe lehözni, szerintem, ahogy ne legyen cseppes. Uh -huh. Után kellett betűzni a nagyítóba. Ez elég macerás dolog volt, mert ez nem úgy volt, hogy a nagyítógép, de ami tulajdonképpen egy filmjelkítőre hasonlít, csak figyelgesen egy ázányon volt. Igen. mindenki, aki foglalkozott vele, Először is próbacsíkot kellett csinálni, ami abból állt, hogy többféle kenőségű papír volt, a kemény papír az kontrasztos képet csinált, a lágy, az tónusosabbat, illetve volt a kértemény, ami közepesek. Na most attól függött, hogy mennyire lesz tónusos, illetve mennyire lesz kontrasztos a kép, hogy ha több megvilágítást alkalmaztunk a nagyítógépnél, akkor rövidebb idő alatt előhívta az előhívó folyadék, akkor kontrasztosabb lesz. Ha ellenkezőleg hosszabb ideig tartott a dolog, akkor papírtól függetlenül is, nem teljesen függetlenül, persze, de lágyabb lett a kép, tehát prómusosabb lett a kép. Tehát lényeg az, hogy először is, ahogy már az előtt beszéltük próbacsíkokkal, az ember kikísérletezte, hogy a film alapján, tehát a, a film túl kontrasztos volt, akkor igyekezett az ember nagyításnál, ezt korrigálni, mint ha túl lágy volt a film, akkor pedig igyekezett kontrasztosítani. Tehát próbacsíkokkal kikísérletezte, hogy az adott filmre melyik fajta papír a legmegfelelőbb. Értem. Na most, ha eldöntötte, akkor utána következett a nagyítás. A nagyítógépet azt, ahogy távolította vagy közelítette az ember a papírtól, hát úgy nőtt, illetve csökkent a kivetített két mérete, és ilyen alapon a vágást meg lehetett csinálni, tulajdonképpen a meglévő papírra. Tehát úgy siérzte az ember a papírt, hogy ami részletet nem akar, hogy szerepeljen a képen, illetve rajta legyen, azt nem tette rá a papírra. A megvilágítási időt azt ugyancsak ki kellett kísérletezni, tehát elég sokat kellett vele, hogy úgy a vacakolni. Aztán az ember berott az előhívó folyadékba, a lámpa természetesen kíros volt, ahogy ő azt helyesen is mondta, tehát az sötétkanda lámpa az én tudomásom szerint minden esetben piros. Tehát ki de rakta az előhívó folyadékba, és amikor már a kép kezdett előjönnek, nagyon szépen lehetett látni, hogy jelenik meg a kép a papíron, akkor a piros lámpához közel tartotta az ember, akkor ö, ö, látta, hogy mennyire részlet hanem Ha nem volt még elég részlet akkor akkor visszatette a előhívó folyadékba, még tovább hívogatta közben, ott kellett ilyen kis csipesszel azt ott pancsikálni, meg stb., hogy az erőhívó folyadék, az kever egyenület, ami leválik ilyen, ilyen kis részecskék. Uh -huh. azt táborzon a papírról. Ezután átöblítette, az övlítés után jött a pixáló folyadék. Igen. A pixáló folyadékban, jól emlékszem, olyan, olyan majdnem óráig kellett a képet, áztatni az én emlékeim szerint, de egy 15 percig biztos. Hm. És a végső öblítés az pedig fél óráig tartott, ezután lehetett behelyezni egy szárítóba. A szárító az tulajdonképpen egy ilyen rugós szerkezet volt, egy íves területen tényes lemez volt. Fényes illetve lemez. mat? mert hogy ha fényeset akartunk, akkor fényes, ha matfelével akartuk, akkor mat. Ugye két oldala volt ennek a fémlapnak. Elképzelhető. Én nekem fényes volt a esnékeim szerint. Persze, az egyik az, egyik, az, az fényes, papír, tükröződött, a másik papír. pedig kevésbé, igen. Volt még rasteres papír is, amilyen kis egész apró finom raszterekkel, raster szerint felülete. Hát az a színrebontáshoz azon kellett. Azon ilyen, ilyen Svágyabb lett a kép, tehát egy kicsit a kontrasztot azt elkent. tehát Inkább ilyen portrék meg, meg ilyesmi fotók készítésére használták ezt a rasteres papírt, de nagyon Mely, jól nézett kép. Melyik tehát, az, mert... az ön legemlékezetesebb képe? Hát ilyen legemlékezetesebb képről nem tudnék beszámolni, mert én az életem során rengeteget fotóztam, Aha. de hát gondolom ezen sokan voltunk itt. Na most még arra a kérdésére hagyd válaszolok, hogy ez miért nem tud manapság nagyon terjedni. Ez már abban az időben is nagyon drága volt. Tehát a mostani digitális technológiához, technikához yeah. képes, hát ez, ez összehasonlíthatatlanul drágább volt, és nem beszélve arról, hogy én általában az utóbbi időben már 24 kockás filmet, fotóztam, hát és hogyha percen volt, ha nem úgy jött ki a lépés, a többi, hát akkor a 24-ből, de úgy átlagban, ha 10 nagyon jó lett, az már jó volt. Hát ma meg ezekkel a mai digitális gépekkel, illetve mobiltelefonokkal, az egy hát, Nyomja az ember, mint süket a csengőt. Visszanézi, megnézi a következőt lehet sokat képet csinálni, aztán még nagy előnye, hogy mindjárt uh, tud vele uh, csinálni videót, megint csak egy más érzetet kell. Tehát olyan dolgok, amikor mit tudom én, egy állatkerti felvételnél, egy videó, hát az, az, azért az nagyobb élményt az ennek, aki visszanézik, jó, de hát mi azért most létrehoztuk az annó Budapest fekete-fehér fotózók baráti körét. Gyakorlatilag keresztes lovagokként fogunk működni az elkövetkezendő néhány évtizedben. Fekete-fehérre fogunk fényképezni, és időnként a papírképeket megmutatjuk egymásnak. Értem. Hát egyébként én megmondom, nekem igazából a fekete-fehér képek azok, Persze. nagyon tetszenek. A véleményem szerint a színek eltereljük egy kicsi a, a figyelmet a lényegről. Ezt mondta Medvégy Gábor is. A Még a fekete fehérnél egy gyönyörű szürkés tónusok, illetve az a rengeteg tónus, ami hmm. szerepel egy képen, az teljesen más. Tehát annak szerintem nagyobban ingészi hatása. De hát nem, szerintem ezt sokan gondolják. Köszönöm szépen, úr. Uram, rögtönzött futós iskolát. Kérem. Viszont hallásra! Viszont illetve 030. 1971449 ezen a számon érnek utól bennünket a kedves hallgatók. A Dani egy kicsit elkeseredetten. Mi van, Dani? Nem veszük fel a telefont? Vagy nem telefonálnak a hallgatók? Hogy mi halló, a probléma? Halló, jó napot kívánok! Nem hallottam a misőre elejét nem tudom, hogy a Fortepán képgyűjtemény szóba került-e, tehát akinek van otthon akár, képbe, akár negatívja, ajánlja föl a Fortepánnak, ahol már százezer kép van közkincsétéve, mert ők beszkennelik és visszaadják Igen. eredetit is, és digitálisan is odaadják az adományozónak. És Sokutánat. még ráadásul február 16-án hát lehet, hogy ez csak a sajtó megnyitója lesz, a Magyar Nemzeti Galéria C épületében nyílik a Fortepánnak egy kiállítása. Eddig elzárkóztak, mostanáig elzárkóztak a közgyűjtemények, hogy az az övék meg minden, de most uh -huh. megítnak és bekerülnek, nem csak amatőrképek. Következő, a szakos papírt mondta valaki, én Igen. nem volt szakos papír, hanem a vágógép volt szakos. Igen. A következő, hát annak idén mindenhol volt, úttörőházban, minden cégnél volt fotó szakkör Igen. és labor. És hát például én egy másik témában szoktam, ez másik témánál szokott eszembe jutni, anyám még nem engedtek egy házipari szövetkezetbe egy ö, ilyen fotósakkörbe, mert, mert nem szabadott volna nekem, nem tudtam akkor, hogy nem értettem, miért az a férfi fotószakkörvezetővel egy sötét kamerába kerülni. De az a téma, akkor valahogy egyáltalán nem volt köztudott a fiatalok között, hogy miért van. A Földművelési, Földművelési Minisztérium Kossuth tér épületében egyszer szombat este egyedül voltam, és a végén, ahogy végeztem, jöttem ki, és életemben akkor tapasztaltam meg az abszolút sötétet. Uh -huh. Tehát egy középfolyosós épület, ahol úgy kellett kitapogatnom, hogy eljussak a lépcsőházig, és lejussak a portára. Uh -huh. a másik, aminek kicsit hosszabb a de hát ha érdekes 68-ban, Katona, egyetemi katonasság után Lengyelországba mentünk a barátommal és visszafelé, hát éppen nem jöhettünk már át Cseszlovákiába, vagy nem volt ajánlatos, mert a magyar csapatok a többi szövetségessel éppen megszállták Csehszlovákiát, és körbe mentünk egy vörös-keresztes vonattal Szovjetunió felé. Hát voltunk lengyelzóti, nem tudtuk költeni Csehszlovák pénzt, mert akartunk venni sportszereket, meg magyar pénzt, csak éppen Rubel nem volt, úgyhogy hogy Lüvav Lemberg a másut eladtam az Orkán Kabátomat, és annyi pénzt kaptam érta az állomási teljcsarnokostól, hogy abból megvendégeltem az egész Wagon, a magyar rokat, akik jöttek uh. ott körbe. És akkor a magyar határozéve elmentünk az orosz oldalon egy kis áruházba, és ott bespályzoltam több évre fotópapírokat, hát az nem Forte volt, uh -huh. nem Forte papír volt, úgyhogy ott. Orvó. Teség? Orvó? Nem, orosz gyárt. Mert... A volt saját? Persze. Uh -huh. No, hát egy nyíltat Értem. Én ha február 16-át mondtam volna, mert így emlékszem, április 16-án fog nyílni az a kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, amit a Fortepan gyűjteményéből rendeznek. Ez a fortepan.hu a honlap, ahol, lap, ahol sétálgathat, és itt a finom felbontást is bárki... Felhasználhatja a sajtó is, használja meg utcai palánkokon is ki nagyítva, uh -huh. avval a feltétellel. Fel kell tüntetni a forrást. Hogy oda kell írni egy forrás Fortepan, Igen. fortepán.hu. Nagy ők nekem. Nagyon ajánlom, és van az Indexen egy fórum, a megfejtések a Fortepánhoz, hát én azt szoktam nézegetni, mert hogy ottan ül egy domboldalon egy gyerek, és mögötte hátérben hegyek vannak, és pár perc múlva mellé tesznek egy mai fotót ugyanazzal a domboldali vonulattal, hogy ez, ez hol van akár egy szerb falunak a szélén, vagy bárhol is. Minden kitalálnak. Igen, van, ez a... van, aki Kanadából küldi a megfejtést uh, percek múlva. Igen, ez a Budapest régi képeken, Facebook csoportnál is abszolút tapasztalható, hogy kiraknak egy képet, és akkor valaki egyben elmagyarázza, hogy az nem készültet 73. július 26-án, mert július 4-én vonták ki azokat a trollibuszokat a, hát az, nem ember. Csak az hanem Sokszor a, a nap állásából és árnyékból is azt mondja, hogy elmegyek, megnézem, hogy akkor hogy jövetedik, akkor tudja hmm. megmondani, melyik nap mikor történt. Köszönöm szépen, Rom, hogy hívott. Szívesen. Viszont hallásra. 0630 197 1448. Halló, napot kívánok. Tessék beszélni. Halló, halló, Jábor István vagyok. Helló, szia István. Szia. Jából István fényképész, most szólok. Csak annyit akartam, hogy nem tudom, hogy azútt a korrigálta, de hogy nem február 16-án. Korrigáltam április 16-án. Akkor abból kimaradtam. Nem is tudom, hogyha jutott eszembe február? Ezen, ezen a kiállításon többek között egy film is látható lesz, ami a Fortegyárról szól. Tényleg? Bizony. Úgy, ennyit akartam mondani, meg ennyit mm -hmm. is akartam még mondani, hogy Ugye a forta gyárnak már a, a vége felé, hát az utolsó években, már olyan fekete-fehér papírokat is lehetett kapni, amik színesek voltak, vagyis hogy egyszínűek, monokrómok. De hát ezen, ezen belül olyan választék volt, hogy a citrom sárgától a, a bíborig mindenféle, sőt, sőt, ezen túl még aranymegezést Fekete fehér is volt, ami egészen fantasztikus látvány nyújtott. Én használtam is onnak, nem is, nem is ritkán. A, a, akik nem tudják, hogy ki áll Isten, a fekete az egyik alapítója, aki korábban filmgyári állófotós volt, a filmgyári laborban, fotolaborban mire dolgoztak? Vagy mire dolgoztatok? Hát ki, ki, ki mire, ízlése szerint, a, a filmgyári fotolabor az ilyen kis kis szobákra, kis helységekre volt felosztva, mm és általában két-három kollega osztozott egy-egy kis laboron. Ö, hát szabadok voltunk e tekintetben, mert a, amilyen az ízlésünk volt, olyat használtunk, illetve Filmje is válogatta, hogy mikor, melyik filmhez, milyen papír uh -huh. az ember, mert hát nem tudom, mennyire tartozik a tárcshoz, mert senki sem akarnék untatni. Nem Mindenesetre a, a, a filmjárí fotósok a, azon túl, hogy végigfotóztak egy-egy játékfilmet, vagy TV filmet. Uh -huh. Amikor annak vége volt, akkor annak az lett a... Csináltak egy albumot. A, a, igen, a kézzelfogható végeredmény az egy-egy album volt, amiben bekerültek a színes, meg a fekete-fehér legjobb fotók. Uh -huh. Általában a, a rendezővel, vagy az operatőrrel közösen kiválasztott legjobb képek, és azok sorszám szerint így megőri, megőrződtek a, a, a bizonytalan jövőnek, illetve azért nem bizonytalan, mert most ez az egész archívum, ez a Széchenyi könyvtárba került, és ott egy külön osztály jól őrzik, mindazt, amit a kollégáim, meg én is létrehoztunk Aha. az évtizedek alatt. De kutatható, megtekinthető? Hát nem kiállítás formájában, hanem ott az archívuma, hogyha valakinek szüksége van rá, mondjuk sokszor előfordul, hogy hogy nem tudom én tévé műsorúságoktól kezdve, tehát uh -huh. renge, rengeteg olyan sajtótermék van, akik használnak régi, régebbi vagy a filmek fotóiból ezt az és az okonnan szerzik be. Értem. Jó, mert éppen gondolkoztam azon, hogy, hogy, hogy be kéne kullogni a Lumumba utcába, Zárójel, nem Lumumba utca, Róna. Róna, Róna utca, és megnézni, hogy megvannak-e ezek az albumok. Megvannak, meg csak nem értem, hogy menni érdemesebb a várba. Értem. És még annyit is akartam mondani, hogy az AKG mellett még a Lauderiskolában is létezik egy, egy működő analóg uh -huh. fekete-fehér labor. Olyannyira, hogy az én valamikori filmgyári felszerelésemnek jelentős része az oda mentődött át, uh -huh. a mai napig használjuk kamera obszkurától kezdve sok mindent csinálunk ott, és, és hát csodák-csodája, még mindig működnek ezek a 10-15-20 évvel ezeleti fotopapír. De megmaradtak. Köszönöm szépen, István. Én köszönöm. Viszont hallásra. Szia! Azt írja egy kedves hallgató, uh, uh, ez Miklós, ez az egyik legjobb műsor klub. rádióban már az addig jó mikádárt is nagyon élveztem, csak így tovább Klára, köszönöm szépen. Írta valaki a 0630303963-ra, átadjuk majd mindenféleképpen a szerkesztőnek, Árva Brigitának. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Kész show. Én a, nem a fortegyárral meg a fotózással kapcsolatban, hanem hallottam, hogy a színészképekről beszéltek, amit két forintért, meg öt forintért lehetett kapni. Hát nem tudom, én az 50-es években voltam általános iskolás, és hmm. akkor volt egy nagyon nagy divat. Volt az iskolával szemben egy trafik és ott lehetett két forintért meg egy ötvenért kapni. Zammaré, Zserál Filip, Kisaló, Kisaló, Kisaló, Audrey Hat. Úgyhogy nekem egy egész nagy gyűjteményen van erről kis megszárgult képek. Ha esetleg valami ilyesmi múzeum, amit a múltkor említettek, van, nem tudom mivel kapcsolatban, szükség lenne rá nagyon szívesen. Átadom. Nagyon kedves, köszönöm szépen esetleg, ha a, a Klubrádió Facebook oldalán... Vala... Hát nekem nincs számítógépem, Nincs, nincs Úgy, hogy én Nem vagyok fenn, de ha majd így figyelem a műsort, és hogyha valami ilyesmi szóba kerül, akkor megtalálom. Köszönöm, majd, szépen. köszönöm szépen, nagyon kedves. Mert azt hiszem, ez, ez a szemétbe kerül majd halálom után. Ne, ne, ne ne oda kerüljön. Köszönöm Ketemes szépen. Valahol meg Egy egy józan Viszont lép, Viszont Viszonthalál. Haló jó napot kívánok. Letette a kedves hallgató. Egy másik hallgató fog fogom, hívni bennünket, hiszen még van a műsorból egy negyed óra haló, helló. mikor? három mondatot Péter az Isten szerelmére. A következő egy, kör egy menet. Egy igen, megszoktam a fialánál, igazad van. <gül> Tényleg egy, egy, egy mondat, két mondat. Egyik egy, az, hogy nagyon jó, hogy közvetlenül lehet téged telefonon hívni, Isten jó, mert ez nagyon fontos, hogy ne kell várni, hogy majd visszaidnak, Szerintem vagy sikerül, vagy nem. A másik még a mérleg utcai Forte voltról. És általában másodosztályú színes papírokat vettem 10 15 ösbe levela méretbe, Volt egy kedves eladó ivánnak hívták szeretettel gondolok, Mindig fölhívott, ha jöttek olyan papírok, amik százasá voltak, olyan csomagolva, de uh -huh. apró méret hibások voltak. Tehát egy milliméterrel rövidebb, rosszul vágták a gyárba, és ez elég gyakran Ez sokkal olcsóbb volt. És az utolsó mondatom a Saller, amit emlegetti a Saller. <gül> Igen, amit minteket kéne, hogy kapjál. Igen, tökéletesen igazad van, mert gondolod, hogy havonta olyan 15 évig egy 200 családot fotó És gondolod el, hogy arra számítottak, hogy kapnak 700 forintért 12 fényképet, és kivittük nekik, és fizettek 3000 forintot, amikor nem lettek átverve, csak annyival, annyival több képet vettek meg. Rendes és kapuk a hazament, és nem engem, hanem anyukát néha azért el hogy a francnak tetét ebből a majdnem egyformat képekből 30 napot. A fél ma újra jönnek ezek a e fotósok. Na, Igen. Csak ezt akartam mondani. De jó, ilyenkor szóval mindig vitted magaddal a pöttyes labdát, meg a, a műanyagtelefont, telefont, hogy lefekvess? Hát, hogy ne, hogy ne. ez, ez, ez hát Szégy, szégyed szégyed magad viszont, a volt. hát ez volt a pénz. Sok szégyed. Ja. Halló, jó napot kívánok, letette a hallgató. Halló. Halló, szervusz, Bihari Tamás Hello, vagyok. Hello Tamás. És kérlek, én is a Práter utcába jártam, csak a horváték fölött alatt, bocsánat, 73-tól 75-ig. A fotós nehéz fotós volt bekerülni? Hát igen. Csókosnak Mondhatjuk, kellett hozzá hogy, lenni. Hát gyakorlatilag protekcióval. Ugye? Lesz. Illetve, bocsát, mert az MTI-ből, meg a Fényszöftől azért, azért beiskoláltak uh -huh. néhány osztálytársamat. Egyébként a Forte akkori főmérnökének a fia is az osztálytársam volt, csak a nevét azért nem mondom, mert hát nem hatalmazott föl rá. De azonos volt a neve, de csak névrokonok voltak egy ismert táncdalénekessel, és amikor ugye kvázi felkacagtunk a bemutatáson, uh -huh. akkor kikérte magának, hogy ő nem az a XY. Azon gondolkodtam, olvasgatva itt a rengeteg cikket a a fortegyárról, hogy, hogy volt olyan, hogy a Kummer nevű eh, Kummer nevű volt az igazgatója egy korona a, a Váci fortegyárnak hogy vajon ő rokoni kapcsolatban állhat-e a kummernő ismert és nagyon jó fotóssal. De ez csak azt jelenti. Mondja... Hát, hát azt nem tudom, hmm. lehet, hogy ők is csak névrokonok, Viszont a Práter utcában az Alaksorban volt egy, egy labor, hmm. volt egy műterem, és volt egy retus, ahol negatív meg pozitív retust uh -huh. tanultunk, és hát fölöttem járt viszont a, a Xantus, a Mész, meg a dérandris szóval egy csomó filmrendező járt oda a Práter utcába. És hát gondolom mondták már mások, hogy a forténak voltak kemény, lágy és normál papírjai, mintha az előbb az egyik telefonáló említette volna, és hát a negatívról azért nagyjából lehetett látni, hogy melyiket érdemes elővenni. És hát ugye alul exponált, akkor egy kicsit inkább a keményet, de most nem akarok jó, nem akarom untatni a a hallgatókat a szakmai részsel, és valóban lehetett például innen-onnan kéz alatt méterre vásárolni ezt a 2436 os kis uh, filmeket, uh -huh. és azt uh, magad fűzheted be. Hát én speciál a fürdőszobánkban laboráltam a szakasi csártadúti lakótelepen, és ott a fürdőszoba ajtón volt alul egy szellőzőr is, úgyhogy azt fürdőköpenyel törőközővel el kellett takarni. Így, ahogy mondod, és hát nekem egy nagyon emlékezetes volt az őrmezői fotózása a magyar ifjúságnak. Miért? és Hát mert akkor épült, és képzeld el, hogy még lovaskocsival is hoztak különböző építőanyagokat. Nagyon érdekes. volt. Hányszor arra eljövök, hogy az M7-es, m 1 mindig eszembe jut, hogy, hogy milyen keményemmel hoztak ott a ha keményen dolgozó kis emberek. Uh -huh. Úgyhogy le is jött, csak nekem nem szóltak, és aztán az akkori fotorovat vezető az nagyon csúnyán beszélt velem, amikor valaki szólt, hogy tehát lejött a riportod. És akkor bementem a honorér, és uh -huh. elég csúnyán lehordott, hogy hát Persze, most a pénz azért be tudsz jönni. Na mindegy, ez csak egy mellékszáll. Mellesleg a Brádi Zoltán volt, aki nagyon rendes volt, és, és kiált mellettem, és azt mondta, hogy gyere, kifizetjük, hagyd a fenébe. Később a... a hitelnek volt a főszerkesztő, azt hiszem a Brádi. Igen, igen, így, ahogy. Nem, nem, már Nem, kapu. A kapu, igen, igen, igen, igen, igen, kapu, kapu, kapu, kapu. kapu. Úgyhogy, hát aztán lapkiadónál is voltam, hát ott egy nagyszerű laboráns volt az Imre, nagyon jóba voltunk, hát ő szemmértékre, de nagyon jó hívókat csinált, ilyen Ilford recept alapján, és hát olyan nagyszerű, nagy, hát ma már sajnos például Fejes Laci, ő már rég elment, de hát olyan nagyszerű emberekkel, hát fémert Tamás, Fejes, uh -huh. aztán kívül. Hát ott mellettem laborál, én ugye a kis tanuló gyakornok, és ilyen emberek, Kornis is ott laborált, pedig ő a hírlapnál volt. Uh -huh. De valamiért volt valami szerződésük és, és a lapkiadónál. Laborált, és a nagy-nagy ritkán valami sajtótájékoztatóra megyek a New York palotába, a lépcsőfordulón mindig megtapogatom azt a kis falvészt, ahol az ajtó volt, ami a laborba vezetett ott az első lépcsőfordulón. Uh -huh. És, és megkongadtam múltkor, és, és ott van mögötte, tehát ott, ott valószínűleg csak egyszerűen egy ilyen... Befalaszták. Befalaszták, de ott van a... a az a, az a labor, ahol, ahol mondom, hát zseniális fotósok ö, voltak. Úgyhogy, hát tulajdonképp csak ennyit akartam mondani, illetve annyit, bocsánat, hogy én egy Smena 8 kezdtem, ez még nem uh -huh. hangzott el. Nem, nem, nem, ez nem, nem a, az a, az egy, a szó. Meg Na, a Smena 8 az egy szovjet gyártmányú kis fényképezőgép volt, illetve apukámnak a folyklenderével kezdtem a, a fényképezést, és hát... Az én... filmes volt, ugye? Van, így van, aztán vettem egy Pentakon Sixet, az is nagy filmes volt, és ezeknél a régi gépeknél előfordult, hogy ráfényképeztem, ha elfelejtetted, és velem is előfordult, hogy ráfényképeztem a más, a, a, a, a már egyszer <gül> lefotózott negatívra. Erre mondja azt Kardos Sándor, hogy Olyan? Isten újja beleért a képbe, tehát ezekre a képekre <gül> szokta azt mondani. Igen, de, de nagyon érdekesek voltak. Igen. Szóval elképes... Imádja ezeket, persze, kardos operatőr. Na, akkor majd keresek, mert például az egyik nagyon közeli rokonomnak az esküvői fotóit is sikerült így megoldanom, úgyhogy, úgyhogy igen, varázslatosak lettek a, a képek. Köszönöm hát, szépen. Volt még Orbó film is. Ja szóval. persze, meg azt csinálták, csak még itt nem akartam lebuktatni a, a, a filmgyári igen. futósokat, hogy nagyon sokan Olyan. csinálták azt, hogy, hogy fekete-fehér Ilford filmet, amire egyébként forgattak, azokat feldaraboltak, 36 kockára betöltötték fényképezőgépre, és arra fényképeztek, mert akkor az egy kicsivel jobb minőségű nyersanyagnak számított fekete-fehérben. Hát igen, azért mondom, hogy innen-onnan kézen kívül ja. azért lehetett menni, csak az drága volt a Ford az persze. pedig, hát a bevallom őszintén, az azért nem volt annyira jó, mint a papír. Ja. Tehát az elmaradt minőségben. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Jó, ja, hogyhass meg. Oké, okay. no. hello. Hello. Szia, szia. Hol jó napot kívánok. Azt... Jó napot kívánok. Üdvözlöm. Szép délusát. Kellemes délután. Esik az eső odakint? Hát, eh, vagy, hogy mondják az ilyesmit, szóval ennyi én. Aha, elég rosszul hát hangzik. A... Akkor megosszabítjuk a műsort két van nincs kedvem hazamenni esőbe. Nagyon helyes, ez nem olyan vészes. Jó, hallgatom. Fazekas Albert vagyok. Pankszna Miklós. Örömmel hallgatom ezt a műsort. Örömöm az kettős, lesz a hármas. De az alapvető ok az, hogy a, a színes fotó, fekete-fehér fotó, régi fotó, mai fotó között én azt a lényeges különbséget érzem, hogy a fekete-fehér az lényegesen időt álom, mint a színes. Egészen egyszerűen az ember a saját történetében, történelmében szabadon tud a fekete-fehérben kóborolni. Egy apró kísérletet ajánlhatok, igen. a digitális képet az ember szépjába hoz ki, egy teljesen más hangulatot, más képet látni, mint egyébként. Igen. Na de ez csak a bevezető. Hát ezt mondta Medvéd a... Gábor is a, a, a műsor pont erről beszéltünk, hogy miért, jobba, miért szeret inkább fekete fehérre fényképezni. Igen, igen, fel legyen, én nem csak a technikai időtállóságára gondolok, hanem a, a tartalmi gondolat és a többi mélységére. Amit akarok mondani, az lényegében az, hogy valamikor Hajdanában a perszabadulás térhez közel Igen. volt egy kis fotóüzlet. Uh -huh. És abban a fotóüzletben mindenféle masinákat lehetett vásárolni, és így szerencsém volt az, hiszen vagy 55-ben, vagy 57-58-ban egy két aknás kis masinát kapni, Uh -huh. ami zseniális volt, és kedve néztem az Exat, Exat Tavarex-et, ezt azt hiszem ezeket a márkákat még nem elműtették a... Nem, egyáltalán nem. És ezek csodálatosan jó gépek voltak, nagyon hasznosak. Ami még ilyen technikai jellegű história, hogy az előhívás művészetéről, vagy praktikumáról volt sok szó, ami számomra egy egészen élvezetes valami csoda volt, az az előhívás közben történő manipulálás. Igen. Gondolok például arra, hogy az előhívott papírképet öblítés után az ember fixálta. Igen, befracsolta valamivel, és akkor így deformálódott igen. a kép. Így van. De hogyha az ember megfelelő, tehát az által a kiemelni vágyott területeket simogatta, uh -huh. akkor lelassult ott a fixálási időt, tehát tovább hívódott a két, és csodálatos árnyalatokat lehetett így létrehozni. Na még egy technikai Igen. Szó volt a képek... Ö, ö, szárításáról. Igen. Hát itt a műsorban egy fantasztikus eszközről volt szó, két oldal fényes mat, többi. Igen. De hát volt egy harmadik metodika, amit mindenki, aki amatőr volt. Az üveglapra, az ablakra rakta föl. Hát így bizony az üveglap, tiszta üveglap, megkasírozva fantasztikus színeket, fényeket lehetett elő előhozni. És ha, ha nem volt kellőképpen a fixír leszedve róla, akkor ráragadta papír az üveglapra, aztán az ember azt mondta, hogy a mindenségét ezt elrontottam. Így van, ezt hívják amatőrizmét. <gül> nem Ez rossz tréfa volt, de, de alapvetően. De így, de így az történt, az, igen. Úgyhogy egyetlen egy gondja, gondom van manapság, igen hogy ugye azok az üzletek, mint mit tudom, ott az október 6-a utca elejé volt a Fortének egy bemutató terme. Mérleg A, a Fortének az összes gyártmánya szabadon vásárolható volt előhívókassa többikkel. Hmm. Hát sajnos <kül> ezek is ködbe vesztek a, az elmúlt időkben. Úgyhogy ilyesmit én sajnálok. Én De sajnálom. ugyanakkor ott van a gondom, ami szerintem minden amatőr fotósnál létezik, hogy van nem tudom hány gyabályt fotóm, meg nem tudom hány tekercs fotóm, aminek a további sorsa ismeretlen. Igen. <gül> Úgyhogy én minden olyan, nem tudom én micsodát elhatározás, stb. szívem szerint támogatok, amelyik azt mondja, hogy add ide a képeidet megőrzöm. Ez a Fortepán. Ez a Fortepán. Hát a Fortepán is ilyen, csak Igen. a jól emlékszem a Fortepán uh, határaira az azt hiszem 1980 és fekete fehér. Igen? Nem hinném. Nem, ne. hát nem tudom. Most nem hülyeség lenne, ha azt mondanám, hogy, hogy így van, hanem így van. Hm, hm, hm. De mindenféleképp majd elmegyek február 16-án, megnézem a Fortepán kiállítását, megkérdezem Tamási Miklóst, hogy, hogy mi is a helyzet, de persze egyszerűbb, hogyha a kedves hallgatók fölmennek a fortepán.hu-ra, mert oda nyilván ki van írva, de szerintem biztos, hogy van olyan kép, ami 1984-ben készült Punk Snow Miklósról, vagy 1988-ról, és látható a, a fortepánon, ha valaki rákeres azt hiszem, hogy más néven szereplek ott. Na de nem is ez az érdekes, hanem az, hogy a mai műsors szerkesztői Árva Brigitta volt, a gombokat kemény Daniel fényesítette. 15 óra 58 perc talán egy hallgató még gyorsan befér, gyorsan, halló. Halló, Szermusz Kinga vagyok. Azért telefonáltam, mert az előbb említettétek, hogy mennyire volt nehéz bejutni a Práter utcai iskolába. Igen. nagyon gyors leszek. Nekem úgy sikerült bejutni oda, hogy először nem vettek fel, Aha. majd utána én azt hittem, hogy belehalok, mert én azt mondtam, hogy csak fényképés akarok lenni, semmi más. És akkor az édesapám kórházban volt, és mellette feküdt egy másik beteg, beszélgettek, és az apám elpanaszolta, hogy hát a lányat nem vették fel, és Igen. hogy mennyire kétségbe van esve. Mire mondta a bácsi, hogy jó volt akkor én megpróbál segíteni. És a segíteni. A 8. kerületi párbizottságban leszólt tel telefonon, és onnan szóltak föl az iskolába, hogy vegyenek fel és így tudtam bekerülni abba az iskolába és abba az osztályba, ahol a Fenyő János volt az osztálytársam. Ez még egy szép történet lesz máskor. Köszönöm szépen, hogy hívtál viszont hallásra szépen, a hallásra ja, Egy hallgató azt írja a csatlakozom az előttem szólóhoz, nagyon klasszem, is nagyon szépen köszönöm. Lenne -e egy ötlet bővíteni, például május lesy nép ünnepé. Na most a nyitott kapukad a kedves hallgató, mert május esélyén. Lesz. Most mitgetsz a kezeddel. Május esén lesz annó Budapest, tehát azon a héten duplán jelentkezik a műsor, májusén 2 és négy és hat között vagy kettő és négy vagy valamikor mindenféle várom önöket, és nyilván a városligettel fogunk foglalkozni meg az összes május helyszínnel, helyszínen, meg az összes emlékükkel. Köszönöm szépen megtiszerő figyelmüket, PANS Noded Miklóst hallották, köszönöm szépen Kardos Józsefnek, lájkolják a Facebook oldalunkat, ha van kedvük töltsenek fel fekete fehér képeket az archivunk és legyen kellemes az estét, jön Bóta Gábor és Hajrá Színház viszont hallásra színpadra. Lani, elveszem tőled a billentyűket, ha fieséget csinálsz.